טוב, שלום, השלומכם שלומכם? כמו שאמרנו, אנחנו רוצים ללמוד כאן בעזרת השם טכניקה מאוד בסיסית ויסודית שתאפשר לנו לחולל הצלחה מול מצבים שונים שאנחנו חווים בחיים. לכולנו הרי יש קשיים והתמודדויות, כל מיני סוגים של חוסרים בתחומים השונים של החיים שלנו, וחלק בלתי נפרד מהתפקיד שלנו זה להצליח להשלים אותם, לפתור את הבעיות. השאלה הגדולה היא, האם ישנה דרך מסוימת שמובילה להצלחה? דרך שאני יודע שאם אני אצעד בה, אני אגיע לפתרון, אני אצליח. מה התשובה לזה? התשובה היא שכן. כשאנחנו נמצאים מול קושי, מול בעיה, אנחנו בעצם ניצבים מול נקודת בחירה. באיזו דרך ללכת? וכאן אני רוצה שתשימו לב טוב. אני לא מדבר על דרכים אפשריות ליישום ופתרון מעשי, אוקיי? כמובן שצריך בסופו של דבר להגיע לשם, למה עושים תכלס, כן? אבל עוד הרבה לפני שמגיעים לבחירת דרכי היישום, אנחנו מתייצבים מול נקודת בחירה אחרת לגמרי, והיא באיזו דרך ללכת. והכוונה כאן בדרך, זה בתוך איזו גישה פנימית, אני ניגש להתמודדות הזאת שעומדת מולי. וכשאנחנו מדברים על גישה פנימית יש לנו בסך הכל שתי דרכים אופציונליות, שתי אלטרנטיבות. ישנה דרך אחת, שאם אני הולך בה, רוב הסיכויים שאני אכשל. אני לא אצליח במשימה שלי. הבעיה לא תיפתר, ובמקרה הטוב היא תישאר לא פתורה כמו שהיא, במקרה הפחות טוב היא תסבך אותי, היא תגדל ותהפוך להיות אפילו יותר חריפה ממה שהייתה בהתחלה. זו דרך אחת, וישנה דרך שאם בוחרים ללכת בה, מגיעים להצלחה. הבעיה נפתרת, הקושי נעלם, ויותר מזה, תוך כדי השלמה של הקושי האובייקטיבי שהיה לנו, אותו חיסרון שהשלמנו, תוך כדי זה אנחנו גם מתעלים ומגיעים למקום הרבה יותר שלם ומאיר מבחינה פנימית. אז אם זה המצב, עולה כאן שאלה מאוד מתבקשת. רגע, מה הבחירה כאן בכלל? דרך אחת מובילה אותי להצלחה בטוחה. הדרך השנייה מובילה אותי לכישלון והסתבכות. למה שאני אבחר ללכת בדרך הכושלת? מי בכלל ירצה ללכת בה? והתשובה היא, שבאמת, אם היינו מודעים לאותן שתי אלטרנטיבות, והיינו גם רואים שזו מובילה להצלחה וזו מובילה לכישלון, אז ברור שהיינו בוחרים בדרך הנכונה. ולמה זה לא כל כך פשוט? כי באופן טבעי כשאנחנו ניצבים מול קושי או בעיה, מה שאנחנו רואים מול העיניים זו רק דרך אחת. והדרך הזאת היא בדרך כלל הדרך שתוביל אותנו לכישלון ביחס לבעיה. אם אנחנו לא נצליח להיפתח לראות את שתי האלטרנטיבות שיש לנו, ופשוט נזרום עם החוויה הרגשית שהתעוררה אצלנו ביחס לאותו קושי, רוב הסיכויים שנצעד בדרך שמובילה לכישלון והסתבכות. למה זה ככה? הסיבה היא פשוטה. אותה גישה פנימית טועה נובעת ממקום יותר ראשוני וטבעי בתוכנו. האוטומט של האדם, הטבע הראשוני שלו, זה לבוא עם גישה טועה. ולעומת זאת הגישה שמאפשרת לחולל הצלחה בכל מה שאנחנו עושים היא גישה יותר פנימית ונסתרת בתוכנו. וצריך לעבוד ולעבור איזה סוג של תהליך מסוים כדי לחשוף אותה בתוכנו ולפעול מתוכה. כן? יגעת ומצאת, תאמין. במילים אחרות יש בנו כוח מאוד חזק בתוכנו, מאוד טבעי, מאוד ראשוני. שמושך אותנו ללכת בדרך טועה. זה האוטומט של כל אחד מאיתנו. זו נקודת הפתיחה שלנו, איתה אנחנו נולדים. אבל ישנה דרך אחרת, דרך שמובילה להצלחה, והיא נראית אחרת לגמרי, ומרגישה אחרת לגמרי, וגם מביאה לתוצאות אחרות לגמרי. ולכן כשאנחנו ניצבים מול קושי, מול משהו שאנחנו חייבים לפתור, מול יעד, אנחנו חייבים לדעת שבעצם אנחנו ניצבים מול נקודת בחירה. למרות שבאותו רגע מאוד יכול להיות שאנחנו בכלל לא מודעים לזה. והמשימה האמיתית שלנו היא לבלום את ההליכה האוטומטית הזאת בדרך הטועה ולהצליח לחשוף את אותה דרך שמובילה להצלחה ואז גם ללכת בה כמובן. וכאן בעצם נכנסת אותה נקודה קריטית של העצירה עליה דיברנו. בהקדמה, בהדרכה הקודמת. שימו לב טוב, בגלל שאותה דרך טועה, אותה גישה פנימית שמחוללת את כל הכישלונות והמשברים שלנו, טבועה בנו, היא האוטומט שלנו. לכן, אם אנחנו לא מבצעים את אותה עצירה, ופשוט פועלים בצורה אינסטינקטיבית בהתאם לחוויה הרגשית שקופצת לנו, או בהתאם להרגלים שלנו, אז התוצאה תהיה בהתאם. וזה יהיה כישלון. ולכן, אם אנחנו רוצים להצליח לעשות את אותו מעבר, כן, לעבור לדרך הזאת שמאפשרת הצלחה, אנחנו חייבים דבר ראשון ללמוד לעצור. והצעד הזה הוא בעצם הצעד הראשון בתהליך שלנו שמאפשר לנוע בדרך המצליחה. לפני שנמשיך, אני רוצה לדייק נקודה מאוד חשובה. דיברנו על זה שהדרך הכושלת היא האוטומט שלנו, וזה באמת ככה, ותכף נבין את זה קצת יותר לעומק, אבל בהחלט יכול להיות מצב שבו אדם הרגיל את עצמו לפעול מתוך הדרך המצליחה. זה בהחלט אחד היעדים הכי עיקריים שיש לנו, להרגיל את עצמנו לפעול מתוך מקום נכון, וזה גם מה שאנחנו בעצם עושים בתהליך אימון. אחרי שאנחנו חושפים את הדרך המתוקנת והנכונה, אנחנו מתאמנים בה עד שהיא הופכת להיות ההרגל שלנו, האוטומט שלנו. ודרך אגב, זה גם הסוד הגדול של הורות מצליחה. המשימה אולי הכי עיקרית של הורה, זה לחשוף את המקום המתוקן הזה אצל הילדים שלו, ולהרגיל אותם לפעול מתוך אותו מקום. בחממה החסידית להורים שאכפת להם, אנחנו בעצם מעניקים להורים את כל הכלים איך לעשות את זה. כי שם בעצם הכל מתחיל. כל הרגלי החשיבה שלנו וגם הרגלים המעשיים שלנו מתעצבים בגיל מאוד צעיר. לכן כמה שאנחנו מצליחים להטמיע את התפיסות והרגלים הנכונים בגיל צעיר יותר, כך יותר קל לנו להתמודד כשאנחנו גדלים. אבל גם אם איזושהי סיבה אנחנו לא קיבלנו מספיק את היכולת הזאת לנוע ולהתנהל מתוך המקום המצליח הזה, אנחנו כמובן יכולים וצריכים לפתח את היכולת הזאת וכמובן להתאמן עליה הרבה. אוקיי, אז לפני שנתקדם בואו רגע נסכם. נקודה ראשונה, ראינו שמאחורי כל קושי עומדת נקודת בחירה. דרך אחת מובילה להצלחה, דרך שנייה מובילה לכישלון. הדבר השלישי הוא שהאוטומט שלנו זה ללכת בדרך הטועה. והאתגר שלנו, זה להצליח לעבור מהדרך הטועה ולצעוד בדרך הקצרה להצלחה. אוקיי? מובן עד עכשיו? אם משהו עדיין לא ברור, כאן מתחת לדרכה יש לכם מקום לשאול שאלות ואתם מוזמנים לשאול או להעיר או להאיר ואני כמובן אתייחס לזה בהקדם בעזרת השם. אז באמת כמו שאמרנו, כדי להצליח לעשות את המעבר הזה, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לעצור. וכשאנחנו אומרים לעצור, למה אנחנו מתכוונים? שימו לב טוב. בעצם, יש שני סוגים, שני סוגי מצבים כלליים אולם אנחנו מתמודדים. קושי מתפרץ וקושי מתמשך. מה זה קושי מתפרץ? משהו שקורה פתאום ומחייב את התגובה המיידית שלנו, או לפחות מעורר תגובה כלשהי. כמו למשל שמישהו אומר לך איזו מילה לא במקום וזה מיד פוגע ומעליב אותך. או שאתה מאוד ממהר למקום מסוים ומסיבות שלא טועות בך אתה מאחר וזה מלחיץ אותך. או שאתה רוצה שהילדים יסדרו את החדר והם מה שנקרא לא סופרים אותך ואתה מתעצבן. זה קושי מתפרץ, פתאום קורה בתוך המציאות. ויש קושי מתמשך. יעד מסוים שאתה לא מצליח לממש לאורך זמן. כן? את מאוד רוצה להתחתן ומשום מה זה לא קורה. אתה מסתובב במשך שנים עם תחושת חוש... חוסר סיפוק. אתה מסתובב במשך שנים עם תחושה של חוסר סיפוק ממה שאתה עושה ולא מוצא את עצמך מה שנקרא. או אתה מאוד טרוד בענייני פרנסה ולא מצליח להשתחרר מזה. אז אלו שני הסוגים הכלליים של קשיים איתם אנחנו מתמודדים. ובכל אחד מהם העצירה נראית קצת שונה. מה זה לעצור מול כל שמתפרץ? העצירה כאן מתבטאת בבלימת התגובה האוטומטית והמיידית. בלימת המחשבה, בלימת הדיבור ובלימת המעשה. בגלל שהמקום הטועה שלנו הוא גם האוטומט שלנו, לכן הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה ללמוד לבלום את התגובה הראשונית. מישהו פגע בחוות הרגיל לצעוק, בלום את הצעקה. הילד לא עושה מה שאמרת לו לעשות. הילד לא עושה מה שאמרת לו לעשות, ואת רגילה לכעוס עליו. לכי לשתות כוס קפה ותירגעי, אל תצעקי. וכמו שכולנו בטח מרגישים, המקום הזה, היכולת הזאת, זו יכולת מאוד לא פשוטה, אבל היא מאוד חיונית. מה זה לעצור מול קושי מתמשך? כאן העצירה היא אפילו יותר לא פשוטה. כשאדם נמצא במצב מסוים של חוסר הצלחה מתמשך, זה מעורר בתוכו תחושות מאוד לא נעימות, תחושות של כישלון, תחושות של אכזבה, ולפעמים זה עלול להגיע אפילו לתחושות של ייאוש חס ושלום. עכשיו, כמה שהרצון הלא ממומש הוא יותר עמוק, כך תחושת התסכול שתלווה אותו תהיה יותר גדולה. וכאן אנחנו רואים תופעה מאוד מצויה וגם, האמת גם מצערת. הרבה אנשים מסתובבים במשך תקופה ארוכה, בלי שהם מצליחים לממש את היעד שלהם, ובכל זאת לא מצליחים לעשות שינוי של ממש בהתנהלות. אחד המקומות שרואים את זה מאוד חזק זה דווקא בשידוכים. הרצון להתחתן הוא מאוד עמוק, וגם מאוד צודק. ובכל זאת אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שהתחילו במסע החיפוש שלהם לפני כך וכך שנים, בדרך כלל גם בלי הכנה ובלי תכנון מסודר של התהליך, זה עוד בעיה. ומכל מיני סיבות לא מצאו את זיווגם. אבל כשבוחנים את ההתנהלות שלהם לאורך כל אותה תקופה, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים אותה התנהלות, אותו קו חשיבה, אותן פעולות, אותו דפוס רגשי ו... וכולו וכולו. אז מה הפלא שהתוצאות אותן תוצאות? כשאנחנו רואים תוצאה, כלומר, מצב בלתי רצוי מסוים שמתמשך לאורך זמן צריכה להידלק אצלנו נורה אדומה. כנראה שהדרך בה אנחנו צועדים היא הדרך הטועה. כי כשצועדים בדרך המתוקנת מגיעים להצלחה, מגיעים למימוש, אין בזה חוכמות. ולכן הדבר הראשון שצריך לעשות כשהנורה הזאת סוף סוף נדלקת זה לעצור. ולעצור כאן הכוונה זה להרפות מהמחשבה ש... אני יודע מה אני עושה, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע לאן אני הולך. העצירה כאן היא לוותר על האמונה בצדקת דרכי. רק מה? זה באמת מאוד לא פשוט. למה? כי אף אחד לא אוהב להרגיש טועה. וכשמדובר במצבים מתמשכים, לא קל אדם לעצור ולהגיד לעצמו רגע, אולי, אולי משהו אני עושה לא בסדר. כי אז הוא לכאורה, וזה רק לכאורה, כן? אבל לכאורה הוא לא, הוא לא היה בסדר כל התקופה הזאת. וכדי להימלט מהתחושה הלא נעימה הזאת, של הלא בסדר הזה, הוא מצדיק לעצמו את הדרך שבו הוא הולך. וממשיך לצעוד בה, והתוצאות כמובן בהתאם. זו הסיבה מדוע באמת העצירה כאן היא מאוד לא פשוטה. אז מה בכל זאת נותן את הכוח לעצור? אפילו זה באמת בא בעקבות סבל מאוד גדול שאדם כבר לא מסוגל לשאת, אז הוא פשוט חייב לעשות את זה. ו... ואז באמת גם הרבה אה, פחות פשוט לצאת חזרה לדרך הנכונה. אבל אם תופסים את הרעיון שהסברנו מקודם מהר, מבינים שהדרך הטועה הזאת היא משהו שכל אחד מקבל מלמעלה. התפיסה הטועה הזאת שמכשילה אותנו היא האתגר שלנו. זה לא שאני לא בסדר בזה שצעדתי בה. זה הדבר הכי טבעי ונורמלי לצעוד בדרך הטועה. זה לא קשור אליי. הרי נולדתי עם זה, כמו שאמרנו. ומתוך המקום הזה שאתה מבין שזה לא אתה לא בסדר, אתה מקבל כוחות לעצור ולנסות למצוא בתוך עצמך את המקום האמיתי שלך. המקום שיוביל אותך להגשמה של המטרות שלך ולהצלחות שלך בסופו של דבר. כן? כל אותו מהפך שהתחולל בחיים שלי, מה שסיפרתי לכם, קרה בזכות אותו ויתור שעשיתי על כל התפיסות שהיו ליד אז. כשטסתי להודו אמרתי לעצמי, אני לא יודע כלום. אחד הדברים הראשונים שעשיתי לפני הנסיעה, היה להקליט סגנונות מוזיקה שבחיים שלי לא שמעתי, ואת חלקם אפילו לא אהבתי. אפילו ספר תהילים הסכמתי לקחת, למרות שהייתי מאוד רחוק מהמקום הזה באותה תקופה, כן? כי כדי להצליח שינוי אמיתי, לעשות את המעבר הזה מכישלון להצלחה, צריכים לעשות עצירה. להיכנס למקום של מנוחה פנימית, על זה אנחנו נדבר ברחבה בשיעור הבא, ומתוך אותו מקום להתחיל לבחון את הדברים. ולכן, זו גם הסיבה למה המרחב של אימון אין אישי, עצמי או קבוצתי, המקום הזה הוא כל כך חשוב. כי זה המקום שבעצם מאפשר לנו לעצור ולחשב מסלול מחדש. אוקיי, okay, אז עד כאן הדרכה הזאת, וכדי לקרב אותנו לרעיון הזה קצת יותר, מה שהייתי רוצה שתעשו זה תנסו להיזכר בקושי מתפרץ כלשהו שחוויתם בעבר. איזה קושי מסוים שעמדתם בו והצלחתם לבלום את התגובה האוטומטית. או תיזכרו בקושי מתמשך כלשהו שהצלחתם לעשות שם איזה עצירה ושינוי כיוון. מה, אחרי שנזכרתם בזה, תנסו לחשוב. מה הייתה התוצאה של אותה בלימה? איך הרגשתם? מה אפשר לכם לעשות את זה? כאן למטה אתם מוזמנים לשתף אותנו, שימו לב, אפשר לעשות את זה גם בצורה אנונימית. אז אני מחכה לתגובות שלכם ולשיתוף שלכם. ואם אהבתם את מה ששמעתם כאן, תחשבו גם על החברים שלכם והמכרים שלכם, אני בטוח שהם יסמכו גם לשמוע את הדברים. אז פשוט תעתיקו את הלינק הזה ושלחו להם אותו במייל או בכל דרך אחרת. או מלאו את הפרטים שלהם כאן למטה בטופס ואנחנו כבר נשלח להם את ההזמנה לקורס. אז זהו, אני מחכה ממש לתגובות שלכם, שתפו אותנו, זה מאוד כדי להיות בקורס הזה פעיל, התפוקה והתועלת שתפיקו מהקורס הזה יהיה אחרת לגמרי אם תעצרו ותעשו את המשימות שבין הדרכה להדרכה. אז... בינתיים בשורות טובות ונתראה, נתראה בדרכה. אז בשורות טובות ונתראה בדרכה הבאה. הכל טוב.